بسم اللہ الرحمن الرحیم والاولی شرط اللہ تلماد مختلف و معانوز پر رازی با تمامنی پر رازی لہا قرآن کہیلو انہ لنا کردن انہ تغرران مزدرین رازی ودو لو تدہیو ودو ادہانکن ستاسم و دہانت خوخیشی تاسو دین کی سستیو کئے کابیران و سرا صحیح شو ستاسو ارسلو گنجائشو کئے بیو خداینا دو آتا شی ساگئی گنجائشو کتنی ساٹھ میں لگ رہا کرتا او دا کران دا رض دارم راځي له تنزیه بنا په تصیو خیر ادا کران دي شرط ته پر مضمون نه نه پر خپل زبان دي همدل ته کې دې کم بحث کوي بحث نه کوي شرط نه ولاو له شرط شرط چې ته دې شرط نه نه ما کېږي کړشو چې حصول د مضمون د جزاء او تړ د حصول د مضمون دو شرط صرح او د فرض فن ماضی به پر راضي او په ماضی کې راضي بطور فرض رازی تحقیقاً نرازی که دا دا سبین و دا سبشیو و دا سنو و دا سنو و دا شو برس کرشی مطلب دا خبرم جایم تر لگنه و دا تحصول به مفروض با مقدر باوی صحیح شو او تحقیقاً با نوی او فی المازوی دا په مازی کی باوی مطلب دا, دا دا پر مازی باوی داخلي کې دا کار با مازی کی او سیغین د دسیم نماز هم معل کتل بانتفاع اشات خسره د کتعنات انتفاع د شرط نه دی مطلب د شرط بنې حاصل شي نه د شرط نه حاصل شي مضی کی جزاب نه نه حاصل شي داتول خبر اله د طرف د شرط راضی او ط مضی کی راضی او مفروز راضی فرض پر شي د شرط مانا د جزام معنا او یقیني تور به شرط نه حاصل شي جزاب نه حاصل شي نو پایل سمو جل د نه انتفاع د انتفاع د جزاب شرط منتفی شي یقین نجزان شي شو منتفی شو کما په کوم دته یو لا کرام توکه کچری تر اغلی ما بستا اکرامو نو ګره لوجه نازی او مفروز کچری تر اغلی و راغله نه کنه پر اس ک شو کچری ته بن فرض راغله لا کرام تو کوم بستا اکرامو کړو خو ته شرط مقتوع الحصول استارت للشيء ندی نجازان یقینا منتفدا جز استای کرام ما کړي کما تقول لوجیتنی لا کم تو کم معلقا پداسه حال کته خبرو کې تقول تو هو معلقا پداسه حال کې چې تعلقو کې لپاره کرام دې کرام بالمجید سره دمج سره مع القطع بین انتفاضه سره دې کې نه بینتفاضه هي انتفاضه څنګه نه دو جزابا ده شرط باندې نو فعل زمو لازمي کې د کشرط سره انتفاضه کرام انتفاضه کرام نو دای خپل سوال بیانې دالو چې د انتناستانی د جزا د انتنا دپره دی الجز لتنا اوولې خو دوجه د انتناو او ول نه اشرته دجه د حاصل د داشه ان الجزامونطفین دسبب د انتفاع شر لځهمونطف په سبب د انتفارو هو مشهور بین الجمهور من نحمين د خبره مشهوره دا, مشهور دا جمهور نحیانو کې او دا مثلک مسکی ابن الحاجب جوان لغت د شپږ سکال کال عمر دی د جګلا اور سيدا په نه هو باندې پوښه نه د دې ځای کې یو مسله راو باصله او کا دا قریب واچ لري نور علما ده په خبره باندې اجماع کړی و خو بیا بعض علما ده په خبره باندې پوښو او ارې دې په دې خبره په دې د کې خبره کوي دا منټکیانو دي اډامو چې کې خبره کوي جمهور داغه نحیا نه دي خبره څنګه را لګا اخپل شی قریب چې پایګانې کټ وکړي علامه تذینی دایې وضاحت کې چې دا د مهابره کېده دمن تک یانله دا جمهور چې مهابره کوي زاده ناحویان دوال کې پاره کوي او الحاج تطلع عالم جوانه له کوشپالو سره مرګې ده کا پیلې کلیوه 16 سالونو کې عالمنده کا پیار هغه کلیوه واه وترز علی ابن الحاجب ابراهيم بن مليکی کنه کا پی شوار دې مرګې وعند در از آلین اعتراض کلو ده باقی بانده ابن الحاجب ګوره را خواکش خواه پا دک مصلق بانده پوش خواه دک عبارت تا گو را دغمی راوه انال جزا منتقین جزا ثانی ده گنا ثانی منتقین سبب ده اول بانده ینو پتاو ده اول سبب شو ثانی مسبب شو حبرم جایم ترالا ابن الحاجب سوائی اگر پا اعتراض کلو ده چه اول سبب دی او ثانی مسبب دی نو د سبب په کې دو سر لازمي نه کوم سبب پاتې بنان او رسبات دي لکه ته را نه شته ځکه چې نشته منور شته لاله نور به داګه د وجه وړاندې بډلې چقاله لاله دوتري به داګه د وجه وړاندې صحیح نو دیا سبب ته له سره دیو سبب په له سره لازمينه داتې مسبب لا چې ځکه اسباب شداد مسبب د وجود پر مرسي موجود دي را نه نه نو د یو سبب په بوت کو دوزر لازمي نه چې مسبب په چیزه کې د مسبب د وجود لپاره نور اسباب کثیره او شتا سری موجود دا اگر اعتراض نو هغه خبره ولګي او ولسبب د یو سبب سره لازمي رجي مسبب او پوت شي من هغه د امر بل عسکای عسکای دا نوې جې انتفاده ثاني دا د وې د انتفاده اول هغه امر کې انتفاده اول راغله د سبب راغله د د انتفاده ثاني چې مسبب له اسباب خپل لږتره رانه نشته لدې سره لازم ده چې نه لږشتم نن دا به نوې جې انتفاده ثاني د وې د انتفاده اول ځکه اول یو سبب دی بل بل بل دا به چې انتفاضه وګړه سبق نشته انتفاضه وګړه مصدق نشته خبر همزه هم دره لگا چې نشته ځب د دې له ګرام څخه په ویل <سؤال> په خبره په روسته کې بلې سګورا د جمهور مسلک داشه چې جزام انتفاضه سانی منتفید د او اول سبب دي نه په اعتراض کوي چې دا اول ساني منتبي دی د اول نه نه ده ځکه چې اول کې سبب ذکر دي یو سبب دي نه بل سبب دي لکه حضرت مثلا موږ سبب دي اتره لټنيش نولی د ورنشي کې د بې ورنشي کې دا خبره غلطه ده چې مسبب دا منت피 دی جزاء دا منت피 دی دوجته سببنا دا اولد کا سبب منتپیر دواجدو مصاببنا چرانا نی کنا نا پتایو لگی را چنین لوٹشتا نمغرشتا نا بیٹریشتا صحیح شکن اگر شایتا اگر چکم مثال پیشکینو اگر بیا آیات کی بہترین ترکیس رپٹکیجی لو کانے فی آلیہتون پا خبل زبان دو تقریر کو دلتا واترز عليه التراس كدريب ابن الحجيب بان الاول اولت سبب, سبب والثاني وساني جزاءه مسببا ذا شيء وان لا يدل دلاله على انتفاء المسبب وانتفاده دوجد امكان في يكون للشيء اسباب متعدده لا تشير الى شيء بار بل الامر بالعكس بل كما له لام انتفاع المسبب ځکه په انتقاادده مسبب چې رانا یا بللو د لب د خبره په انتفاد جميع او اسبابو باې یا <سلم> بللو د لا کوي على انتفاع جميع اصاب نوفه د سپله ریل ذکر کوي ان تجار او خپله مقصد ذکر کوي نوف د لا ل انتنال اوي او انتنال سامي که نه دجزذاه پاغه او دوسوي د هیله انتنا د د پر د انتنا د اول دی د شرط د انتناي ثاني د وجه د انتنا د ثاني نه علا ترنګ وي تلګوري پوچي د طبي د خپلې سال پېشکې خوصه بعد د طریقې د استدلال له د وضاحت موږ رسټو کوي خو خلاصو د مسلک وضاحت وره دا وي چې تقدر د تلګونتکه سوچ او کان د آیات کې د لوکانه فيه ما الہ ات الا الله لو كان في ماله حسن شر لا فسدتا جزاء او سديك وګورم په امتناده ساني باندي استدلال کولی شي ساني دارو ان سبب ده د پاره د اول ان ته موږ اول جمهور اول سبب ګرځي کنه د پاره د ساني پر تحلیل زکه اقرار او نشل اقرار ته جزامن اول باندې او دلته کې اول ومن متفیدي تعدد الہی او نشته ولي لفسدته فساده نشته هرغم زه ان ترالا یو جمهور په نسبانه سالي متفيده د وجد اولنه او دلته کې اول ومن متفیدي تعدد الہی او نشته د وجد سالینه ځکه فساده نشته هرغم زه ان ترالا اګه مسله کوشه ده زه حد تعلمه ته ځاني کی ده په خبره کې فتاوی ده اختلاف د مسلکي نه کوي خبرونه ترانه نوښه ان مسیکا سو پليشيده د ايات لي استدلال چې دلیل علي شې په امتناع پر اساس باندې په امتناع باندې اعلی امتناع تعدد علي هغه په امتناع تعدد علي هوي چې اول دیون العكس نو الٹا دنه چې موږ په عدم پر اساس پر استدلال لسم تعدد د تعدد د له او هغه سره زموږ مقصد د ادمه پر سات زموږ داونه دا داونه زموږ د تعدد د له او نشته اغه به نمونې استدلال کوو ساني باندې دا نه چې سانيون تپري صحیحه پر سات نشته د دې د پرمغه استدلال کوو پس باندې په اول باندې له کړه هغه رمځه ترانه چې دوم رمځه دي چې زمما قصور پاتنيش زموږ په ستنۍ په کړاو کوي کنه پوي کنه ماتراشيږي بله انمد ترتجانب به خبر باندې دغه خبره کی چې قریب و چې خلکو دغه پر خبره اجماع کړي د ابن حجیب چې کوم خبره کړه هلکه د خبره په خپل ځای دروستل د جمهور خبره په خپل ځای واستحسن المتاخرون المتاخرون اکثر متاثر کیږي زر واستحسن المتاخرون المتاخرون مستحسنونه رائے ابن عاجب راوډ ابن حجیب هغه جمهور هغه کله د نهویو مسلک په صحیح مسلک ته المتاخرين لدير متاثر كدين واستحسن المتاخرون متاخرون حيث تو جنا رايد ابن الحاجب رايد بن الحاجبي حتى ترتيب ركادوا ده متاخرين قريب يجمعون ما اجماع كره على ان هذا الامتناع الاول لو لو جي قرار الامتناع الاول صحيح دوجده امتناع ثاني مسببنا ده قرار الامتناع سبب دوجده الامتناع الثاني ده مسببنا اما لما ذکرهو یاخو دا دی وجنا چه کما خبره دا ذکر کلا خبره مزوح استدلال کرشه دا تارا د اول د وجه د دا ثانینا دل پسدتانا یاخو دا دک وجنا و اما یا دا دی وجنا شاید چه د اغا دلیل داو لأن الاول ملزومن اول چه شده؟ اخو والثانی لازم انا، اخو والثانی واسا و انتفاع لازم او انتفاع لازم جنچنا يجيبو د ثابت انتفاع ملزوم من غير عكسه الگا د دې پر دې دلیل باندې ځان پوهه کا او مخکې هغوی تقرير په دغه طریقې کرے مخکې تقرير په دغه طریقې د سبب او د مسبب او پس تقرير کول شي په طریقې د لازم او د ملزوم نو اما اما و اما يدي جنا له ان الاول ملزوم او اول ملزوم د ثانوي سره او انتپا د لازم دا ثبتي انتپا د ملزوم چې لازم لار ملزومه له له فمن عين عكسن کملزوم له <لارو> له <ملزوم> لازم د لازمي اعم له <مال> لازم ندج ملزوم نه لازم د وسره <مال> <لازم مال> <وصرا> لا شي ځکه لازم د لازمي اعم چې دک ملزوم نه سين بل ملزوم سي <مال> بل ملزوم سره بده سي لګره نه دا د لټ سره لازم دکه د سبا په طریقې مې خبره وکړه خو سې لازم ملزم پرسکې مثلا राणा دغه د انور سر لازم نه دی بټرا سره لازم نه دی مل پرس وایوخه تاسو چې لازم دې زبټن و مسته چیزه او کنه خو فرض ته کوم خبرانځن ته له شوالو مثال یې کړو مثلا د لید لازم نه دی لازم نه دی بټرا لازم نه دی لید لا له دېواله ورشته نه با هر حال انتفاد ملزوم سره انتفاد لازم دا لازمو؟ لا لا. ندار او انتفاد لازم سره چې لا لا لازم لالا لازم عام چه لبا سر خوڑو جانتون ملزومات لا لا. نشی کرو ملزوم و سر لازمی تو رو؟ ندار نیا استدلال پر اغیر طریقی سردن ابرانجی انتر لگرن او دی جوور اغیر کے دت کا خبر دا, دا, دا. چه انتفاد لازم او شو دا اول صحیح شکنن انتفاد سانی او شو دا لازم صحی نو اول منتفذ انتفال لازم ايش هو انتفال ملزوم ايش هو انتفال لازم اول دابا بنزماني ازيمور بنزماني ها نو واكيبر تقو كيبر ملزوم اول ملزوم دالونا رستكم اول شرط ملزوم اول ملزوم ده واساني او جزاتي لدا سشن لازم ده جزاء لازم ده او جمهور سوای ده جزاء انتفاء سن انتفار غله د اول نه کنه اللازمی او انتفاد اللازم او ده سن یوجب انتهاء واساني لازم او ساني لازم, لازم ده و اللازمی انتفاد اللازم چدا انتفاء الملزوم به سره انتفاد ملزومه راذی من غیر عکس دا اغمس لک شکنا و انتفاق الملزوم انتفاق دا ملزوم سر چه اول منتبشی صحیح شکنا انتفاق اللازم و سرازی انتفاق اللازم یعنی ثانی و سر, سر پخبله ملتکی چه اول لالو نسانی سر پخبله من احر اکسن باعر دا کسنا کسانی لڑو جزا منتبشن لازمنا چه شرد ده منتبش لازم دی لازم اعامی لجواز دی جواز خبر نه ای کون لازم اعامی چ لازم دي عامي جزاد جزايي عامي اول دي اول نار مسانيد تل ثاني ده اول ملزوم دي او ثاني لازم دي په د جمهور مسلک داشې چې ساني لازم لاو نه دی وی د اوول د اولنه لاړه د منجوم د واجب نه منجوم د واجب نه ساني ځیوال لازم لاړه د واجب د منجوم د واجب نه لاړه هغه وی لازمي نه لازم بل لازمي عم نه دي ته له هاغه وی منجوم لاو اولنه لاو ول لازم لاړه ځکه دې خدای منجوم پر لاګې لګنه چې منجوم اوراو شو انتفاد او دوله چه ده ثانیه لازم لازمی طور اوڑاوشه چه ملزم لازم بچه اصلا لازمی سر دو سره ملزم سران خدهی اوچین خبر جانت پرانا پوئی شوالکا ثانیه اول وانزان پوئی نو دیا پوئی گئی کنی خطاب اشه لی جوازی دوله دا چه دی انکان دی خبری نا این یکونه لازمی آمی چه لازمی لازمی آمی اللہ ما تکوانی ورانا کی نوزی اصل که دا متاخرین زر متاثر شوی دی خوب پا مطلب او پا منصد اعتراض دا اللہ ما ابن الحاجب پویشوی دی دا خیر اصرا بس دا خواست ور پسیلے گی دلی بالکین دی وانا اقول او دیوائی زوام من شو حضر اعتراض من شر دی اعتراض کلت تاعملی دا کلت دس شر دی تاعملی سو چینے دیکھڑے بجیو بھرو او دا متاخرین پویشوی دا اللہ ابن الحاجب پر آئے کی لئن او لیسا دی لان موسك لانه لمن ذلك لانه ليس معنى قوله ان ذكر ما ما ما دخل مولى لامتناع الثاني لامتناع على ان انتهاء الثاني حتى ورد عليها من سبب ابي المنجون لا يوجب انتفاع المسبب ولازم بل المعناه انها للدلاله على ان انتفاء الثاني بالخارج انما هو بسبب انتفاء الاول د لري کې د تजिकر کوي یو د ساني په وجود باندې استبدال لسلګي دپارت پاره د اول په خارج کې یمور وای د انتفاع او د ساني انتفاع غنې د وجود اول هو دا غی متلګاله په خارج کې په خارج کې د ساني دلالت په وجود د اول باندې چې وجود تخارج کې منتفی دی خبرم زين د خارج د پزمرر د دلايت مرر يو دغه مطلب شو د جمهور مطلب دغه جمهور ا د بل كا واي يوم ما لجهل د مجهول له نو پ سره استدلال کول شي په معلوم باندې د دمنات کا تر کرا خارج معرفتي جمهوري خارج کې دلالت توجود تا نه بلکه پیدشانی باندي استدلال کولیشي په ادمه فساد باندي دفتره د اول د تعدد العلوا العلهاو صحیح څنګه فساد نشتهول تمالول شي تعدد العلهاو او کنيشتا تمالومان سامي کسر معلومه اولو مجهول نه ادمه فساد ته تمالوم د چنيشتا کائنات کې دا پدې باندي استدلال کو د د اول, او اول اول د معلومه کې تعدد العلهاو نشته له یو طریقې د استبدال د چټ پرشانی باندي استدلال کی دطاره د اول د سانی باندې استدلال کی جری منتفله زکه اول منتفله یو طریقه د استدلال او یو د سانی منتفله په خارج کی د وجد اولنه زکه خارج کی منتفله د دوا لو فرق ته طریقه استدلال باندې او طریقه معلوم باندې مجبور حاصلون د علم والے طریقه د دغه مناطقه او دابل طریقه نحيان وبينهما دائم دا دا بعید امرځه ترانه ملاحظه دغه ترينه بهس د دې پدایې کومې دي د دې چې کومه علامه شرحه مو توول کړی وانا اقول دوای زمانه منشه دا الافتراض من شرذرت افتراض کلمه تاموله ده کم سوشوال لیسو چې نه کېږي ځکه نه یې معنا کړل ځکه معنا د کول د دې نهګه لولال امتلاء د اجتماع الثاني امتلاء الاول لا دپار د انتننا دجززارو د د او ش د دو دا مانا م ل سا ان د ليس سره ل ن من دو ل سه دا مانا منطقیانو والله مانا هم اووراد ناخلو ان پدللو به امتناع اوري چې دلات کولی شي پر انتنا د اول باې امتناع انتنا د سامي به ننجیر حاج والله مسک لازم شي د کموننالو نالو چې ترد چې اعترا واجه اووارد شي عا پهبانې چې ان انتفاع سبب دوم انتف د او د ملوم سره لاجلو معنى من لازمږي انتادده استدل. لازم مسبب او د استدلال له معنا مالو ليس مانا استدل استال على معنا ناخلو چې تممون باندې اعتراض ک چې په انتفاده لاظم او په انتقاده سبب سره په انت مسببو نه راي خبر د دکن چې کم تم و چې دا انت مسبب او انتقاده لاظم ن په انتقاده سبب منظوم سره د کا معنا ناخلو کم معنا اخل نحيان. بل ماناہو بلکہ ماناہو بادا انہا دا لوچ دے لب دلانتے دا وز شید پر دلالت علی انہا انتفاق ثانی چی انتفاق ثانی او دا جزا چی خارج پخارج کے علی تا پاکل کے حسن اللہ اللہ چاہ سر تعلق سا دی دا اقل سا او دلتا چاہ سر تعلق سا دی خارج ثانی بلو مسالکوں کے پرکشو علی انہا سانی سبب چی دا فلخارجی پخارج کی انما ہوئے بے سببی دا ہون تپی اې مثال پښې کوي چې تماما معنا دل او شاء الهداكم اجمعين دې معنا سره لو شاء جزاء الهداب اجمعين ان انتفاء الهدايه انتفاء ثاني او د جزاء او د هدايت انما هو بسبب انتفاء المشيه في الخارج دا په سبب د انتفاع مشيه دا خو د مشيه په خارج شي ورندي په هدايت نه دی په هدايت نه خارج کې د پرمتحقق شي نه پوشی یعنی مقصد داشت انہا تستاملو دا مستعمله لشیلی دلالتی لیدلالتی دلالتی دلالت،, دلالت علا ان علت انتفاق مضمون الجزا علت دا انتفاق مضمون جزا چرے پخارج کے دا پوستر دیگر دیگر دیگر دیگر زور ورک ہے فخارج کے چیدادی نلیہ دکا علت چیدی انتفاد مضمون دے شرط دے کم علت چید انتفاد مضمون د جزا په خارج کی اون دکا خارج کے دے جزا منتفی کی دل دا علت او سبب دی دا فرد انتفاد مضمون دے شرط من غیر التفاد الى مسله کے ادن الحاجب صحیح حاصل مہتو ہوئے من غیر التفاد بغیر د التفاد کولینا لینا انا العل الى انا العلت العلم ایچی علت دا علم چاستا عقل کی کما حبر را ما هی اغسشه ده دکا استلال عقلیتا منگا نگو رو پا دیکی بجنگو رو پا مسلاک صحیح شکنا اللہ تراویتنو گو ری انا قول <سؤال> ہم کول لو لو لانتناع الثانی لوجود اول لو دانتناع الثانی ده پار دواج ده وجود اول دې مثال سره د تنویری تنویري مثال سره د علامه طبظانی مقصود دا دی چې تاسو د لای یو بل مثال درکئ او تاسو تا وي چې دغه د دې کې مخارج ته کتل دي کې استقلال عقلی ته کتل دي صحیح ده دغه د دې خارجي په مثال غرکې چې امتناد سامی دو د جرات د وجد ودود د وندن په خارج کې لکه دا مثال شو لولا علي لهلک عمر سامی نشته علي د عمر نشته پکنده کې تاکل کی اکلیم صلی اللہ علوم ہوکو خارج کو خارج کے حلاق دا عمر نشتہ زکا اکا حلاق عمر با حلاق ہوکو علی ملے اکا حلاق نشتہ سانی سانیشتہ ولے دو جدی وجود دو اولی زکا علی موجود صحیح شکنان حبر ابنی حن پرانا حلاق عمر نشتہ پا خارج کے ولے علی موجود دو نگا استلال اکلیو پیش کو یہاں دا خارج سر ان بناء صحیح د دوی د ورځې تعول <سؤال> مرتبہ خارج کې واسناوی نه لولې علي الله له کاور معنا معنا د دې دادا ان وجود علي وجود د الیک <سؤال> خارج کې دا سبب د تر د عدم د هلاك دو عمر رضي الله عنهما لا ان وجوده بمنطقيانه خبره ده د ادم الحاجب خبر لدیږه ور کوي لا ان وجوده نذات وجود علي دلیل ده په دې خبره چې ان عمر لم يهلك چې عمر هلاکه شي نه خبرونه دا د دې لپاره نه دي اوس د ورته سه یو دوه شعر د شاعرانو پیښ یو دوه شعر د شاعرانو تشکیل د دې مسلې لپاره چې مسله تاسو ته هواځه شي او دا خبره تاسو ته ولګي چې د لو وجود د خارجي د وجود خارجي د پرې استمالوږي ساني منتفد وجود خارجي کې د وجد اول ګمې سانه پیښ ولیحال اصحان شایر حماسی شایر والا مسئل من رسول بشکی ولیحال اصحان دادیدن سیده میسل قولینا داکول دا لوجی تنیل اکرم تو که اکتر آگل اگل ما بستا اکرام لكن لیکن لم تجے پی الخارج آنی آدم ال اکرام آنی آسانی و سرولی کے آدم اکرام او سانی چیده بی آدم مجید پی الخارج دا پا آدم مجید پی نه ده شوي اکرام ستا سانی زکا ندشوی خارج والا مسئل وسې بجاننه منم شعر ته پېشکوهاله شعر او رکن الحماسي حماسي شعر ویلي حماسي اصل کې حماسه پورو کتاب د ان شاء الله خامسې کې وتا سوای پای باب د باب الحماسه دا پورو کتاب ته د جز نوم ورکړې تسميه بالكل باسم جز طاريد شعر شعر دی هغه کې لو استعمال شوی دا غي استعمال کې شعر وايي شعر د خپل اصيفت کوي ولو طارلو حاضرن قبلها لطرت ولكن هو لم يطر شهر وایک چرزمات اسن مخ کیو اسالتے نسبہ لطارت زمان اسبم سو ولكنه لم يطر لكن مخي الوت لهذا زمان اسم الزي لا هو اجب مدخشه زب اسمان تخطلي ما هو زمان مخسو خطلي المخسو خطليني لهذا زمان ماشي مخطي حاضرون جاي انترا اوز دیکی راز ہے تاسو ایلکا دے استدلال لکی دے دے خبری دا پارا چیزا ما اسالو تینے دے دے دا پارا استدلال وجود خارجی کے مخی او اسالو تینے <تص> دے لہذا پا خارج کے زمان دا اسمنڈوی علوز زکا نا حبر پا وجود خارجی کے جا پا استدلال لکی نا دا حبر امجنے دا لگا نا شیعر زمان خارج کے نا علوزی زکا انتفاد اول ولو تارضو حافرین قبلها مخکی حافر زو کرتا جلیکی دا اسکا پیتا جلیکی مخکی کپو ولا علوته نده علا کستا اسولی نالوزی لطارق ده نده علوته زکا اول زکر کا اول مخکی پخارج کی وجود چینه دا مخکی زو حافره علوته نده صحیحه؟ کانا الحماسی شیرون ولو تارضو حافرین قبلها کچره علوته یا کرو ولا یا قبل هم مخک زما ده اسناله طاره د دم الته لم یطیر لیکن سبب مخک است ایران نه کړه پاوا کی د دین مقصود دا دی خپل أن نې تيران ان عالم تهرانه تلک فرس عدم تهران د دکه فرسته به سبب انه په سبب د اول باندې به سبب انه سبب یوه غلط لم یترض حافر مخک یوه حافر الته وقال المعاريه ابو الله المعاريه لريشار وادامت الدولات كانوا غيرهم ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رايا ولكن ما لهم دوام ولكن ما لهم دوام المعاريه حكومتنا او باتشاهان اغل يدنا برقرار او باتشاه جونده كانوا كغيرهم ندك مخكم اغیب د مرو په شان سو رعایت زمد محدود رعایت بو دا دغه لماندو کچره حق بچاتونه برقرار وي او هغه بچان له کانو غیر هم راایا سنج اوس زموږ د دې بچا د دې مندوخ په لړایا نو هغه بچان مند د رعایت غول امان ما لهن دوامو لیکن هغه پر دوا مشتداري دولات چې دي ملکونه او بچاتونه بنام ذهن طرح نا اس شائر تاو گرا شائر ویلی ولیکنهو لم یترکن ثانی تخارج کی نشتا زکا اولو او دیکن گرا اول تخارج کی نشتا ثانی نشتا دروی ویلی نشتا ولیکن ما لہن دوام ولیکن ما لہن دوامو دا سر دامت دولات و داغیو لہو ترجمہ داغې نه پیډګنه دا ول نه پیډګنه سانی مشته د غمور بادشان زمون د بادشاه د پر غلامان نه دي مله ولیکن ما لهن دوا مو دلیکن ما لهن دوا د اول دګنه سانی مشته زګچ اوله طحارش کی مشته اول د اګی پا کو لتروباسو دکین کو لتروباسو د سانی د طره په اول باندې په خارج کی کو خارج کې آی را یا غلامان زکه نبی وله اوی مشته لپت اول سبب او ګرځوده پاره د ساني متبل لګره چې ساني من تفي ده بجده زکه په دوال شهر کې ولکنه هو لم يطر ولکنه له ندام او اول سبب دي ساني په خارج کې مشته د وجد دا اول نا. او د اول سببیت او وجوال ولکنه ولکنه دمه معلومي خبره زره انما تذني د بلا بچي خرند بسلنيس دنه مرنيس نه پرخي نه دي وا ان المنطقيون احا وخشه دغه وز دغه دا سله دخر پګل دغه له دي خبران زين پراله شه دبل پرطتل المنطکیان خبري تورغله دي وا ان المنطقيون هرچ منطکیان د پقجالو ان ولو اي جرذن ان او اولاً لزوم لزوم ملکو دے کازو کی گنا کازو لزومیہ لزومیہ دی تیزی لزوم والا آدات ہوئی وعنما استعمدونها پل کیاسات اغیر استعمالی العلم بالنتائج دا پارد حصول دا علم پا نتائجو بانی فیو عندهم با ان لو دی پنس دا لو دي با موضوع دی پنس بانی دا پارد دلالت دا دی خبری ان العلم بانتفاع سامی علم پا انتفاد سامی دا علت پی دا پارد علم زکر ضروری بیا خبر چې چه انتفا ملزون اشو انتفا دو ملزون اشو سبب د انتفا دستگی ди دو لازم کی انتفا دو ملزون کی دو وجہ دو لازم چه لازم لالو ملزون اصرا لالو من غیر اتفا او اور منتقیان اتفا دن لکی الان انا علت انتفا الجزا چه علت دو انتفا دو جزا تخارج کی ماویا سشده آؤ نوت ده من خبره دخونا چه إلهت په انتفادا ده هاني بانده عیلم پى انتفادا ده هاني بانده علم په انتفادا سانی باندې ده إلهت د پره ده علم پى انتفادا انتفاد اول بانده گوی اکramento هاک ماناتي که اغیم ده جنھورو پى شانتی خبره كأی خو اغیده علم وی انتفادا kaloه ده علم پى سانی بانده ده إلهت ده وجه ده انتفادا علم تو او نا نحيان دعوي انتفاضه خارج کې د او اصلي راغله دا انتفاضه خارج کې ده اصلي هغه انتفاضه علم په ساني باندې د علت په प्रकारे د انتفاضه علم ده او اول امر هم دا نه او دوی ویني په خارج کې انتفاضه ساني راغله علم نه ده دغه علم نه دی علم د ترپ ول علم د استدلال نکي بلکې وايي ان ارتفاعه سامره ريړه په خارج کې د وجود د ارتفاع د وجود د اول نکو خارج کې شتانه نه باندې هما اي د علم استدلال د ساني په علم دو اول لاني او د عدم وجود خارج کې هغه د وجود د عدم وجود د خارج دا اول نا. دو اولنا د وجودي خارجي نشتاب د ساني د وجودي خارجي د عدم نکو خارج کې صحیح شو د وجود خارجي نشته مدي تعول وجود خارجي نشته د دوه په فرق شګا حال د دوګمټیکي نه او د جمهور مسلک په باریک فرق دي اول په علت په علم د علت د ساني باندې استدلال کې اول باندې او د تعدن د وجود په خارج کې استدلال کوي په اول باندې ځکه چې د او وجود خارج کې نشته او عادل سره بالکل د دوه غوونه اولته دا اغم مسلق اندکر ہے دو سانی دے طرف اس لیلیزی آپ سانی داندے ایک منٹو اغوی انتفادو انتفادو سانی دا اغلیرہ دو وجہ دے انتفادو اول وکش دو اغم مسلق تکریباً تکریباً لزاحت کئی <پس بارتخال> من هر التفاطن بغر ده التفاطا الى امع اللہ تا انتفاض جدا چاہا علمت ده خارج کے مانگی اسشنے وقو بغو تعالیٰ قول اللہ تلال او کانا فی مالیتن اللہ اللہ فسطا واردن علا حاضر القائدہ بس اغده بیس اغده پانده ثانیتا آدم مانی اسطلال کده پارده اول انتفاض اول را غلی ده اغلو دواجه ده انتفاض الثانینا خبر صرف التکی اون مقصد اون ده منتکیان استدلال دې په ساني باندې د طارقه اول یعنی ان ته پد اول لغله د وجه د ساني ها د عبارت یو ده مندکان ولا خبره دغه خبره یو ده ته مندکان خبره داشه چې علم په علم د ساني باندې د سبب ګو ګتاره د علم په علم د اول باندې او هغه اول منفي د وجه د ساني نه د ساني علم له ملت د طارقه اول او کتل اول منفي د او دلیل ساني راغلي او معلول ده اول نه ده منطقانه ده منس لك ياودي خبره نه برادر <تصفح> <تصفح> نه هغه ده منطقيانه شعر راستي كتابنه نه هغه پس شيوه د جمهور خبره ته کمزوري كيده خو يا خدا خير کو <تصفح> لو كان بي معاليه هتمكن شريعه پدې سماک او اسمان كه لهتون بخله الا الله الود الله لنا فسادات ورطون على هذه القاعده دا وارد په قاعده د منطقيانه وني لكن الاستعمال كانت اللغه لیکن استعمال تقاعدی دولت او د جمهور بني هوش او مستفيغ هغه شاععه دي ډير دي او مستفيز مشهور دي او تحقيق حوال بحث او کټ تحقیق د دې بحث وړي نه کم ځای کې د علامه ذکر او تحقيق د دې بحث علامه ذکر نه بنا په تفصيل چې من دلتځي ورکړ من اسرار هغ فن د رازوم او د پټو خبرو د فن نه دي خبر زموږ مطلب دا چې لږ مطلب یعنی په ساده دا سر او راز د دې پندې د ارثوک معلومه سر او راز څېر کم خلکو راځي نور مباحث کوئ چې په دې ځای مقام, مقام کې مباحث اوخره شریف په نور مباحث او ډېر شریف شریف مباحث کې وړاند او دنه په شرحه موږ وروړي پسګې په متول کې اما خالي کو خلاصونه پوښئ دا اګن مسلک دچا سره ما په کې دی دا سره صرف استلاح دا دا اغوی انتفاد دا اول رالا. دا وجد انتفادو؟ سانی. او جنبورو انتفاد سانی دا, دا وجد انتفادو؟ اول. دا اغو مسلک رالا انتفاد اول رالا دا وجد سانی ناو. سانی وجد شواء اعلت شا. او مناتکم سانی علت او دلول گرزئی او المعلول گرزئی. او برمزه امبر لگا؟ اغو منتکانو بسیط اللده. پتا اولا گیرازی بحثنه